— Шановний Денисе Єврасовичу, ласкаво просимо зайняти своє місце в оркестрі! — прогучав від вбиральні, що сірим розпластаним по землі птахом бо ваніла в темряві, хриплий проте лагідний голос. — Дід Кіндрат, перша бочка, — зашепотів дядько, — на той світ сьогодні збирається, а очі ще, як у соли, за кілометр бачить. Не відходь від нього ані на крок. І коли що, хапай вішки та охляб на бочку. Двома меткими пальцями дядько виліпив на обличчі приязний посміх і відгукнувся голосом, з якого цідився золотистий мед. «Поспішаю, поспішаю, маестро. Ось навчаю свого племінника розуму, як кажуть Молодь – наше майбутнє, наша надія. Хай знає, що у нас будь-яка професія почесна. А вже асинізатор – перша людина на всю громаду. Тут дядько знову дихнув на мене часниковим духом. Любить старий, коли про лайновозів високо співаєш. Ти це собі там у башці червоним олівцем відміть і попрямцював до вибіленої вапном продовгуватої бочки на кіндратів голос. Я вже йому вуха протуркав мудрими вашими словами. Ми венозна кров міста, кров, яка очищає, оновлює тіло ерію. Хлопчак наслухався моїх балачок і доймає. Покажи, то покажи мені, діда кіндрата, що в а синізаційній бочці партизанам зброю возив. «Було! Було!» – довірливо і добродушно проказав дід Кіндрат. Він сидів на бочці охляб у білій сорочці і солом'янім брелі, креси якого золотіли крізніч довкола дідової голови, наче німб. Кінчики пишних вусів були засунуті за широкий брезентовий пояс, на мідній лискуцій пряжці, якого сріблився черпак, цеховий знак ірійського асинізатора. Було! Ну, Денисе Єврасовичу, беріть кірчик та ходіть до ями, а ми з вашим козаком до помпи станемо, бо хлопці вже підтопталися. Зарядку ранками робиш? Та ні. Я не набрався духу сказати неправду. Чому? Та все часу нема. А я роблю, гордо мовив дід і ковзнув з бочки. Сивий Мерен рушив слідом, рипнувши колісьми. Ми втрьох підійшли до помпи, що жвакала під стіною вбиральні. Висушить хлопці свої чуби, а ми з козаком силами поміряємось. «Подивлюсь, яка зміна росте!» Підстюбнутий дідовими словами, я хвацько виліз на помпу і вхопився за ще теплі вилищені державна. Не ждучи на діда, що силу сіпнув до себе важіль, помпа зітхнула і в бочку забулькало. Але підняти важіль угору не стало сил, і, налившись буряковим розсолом, я покірно чекав, поки дід Кіндрат крисяне сірником, розпалить люльку, що обрисами нагадувала відтиснений на блясі черпак. Як казав один, не поспішай поперед батька до роботи. Робота не ліс, до вовка не втече, мудро усміхнувся дід Кіндрат, розіп'ятий на підсвіченому міськими вогнями небі. Він видихнув рожевий дим, потяг важель до себе, і помпа засопла. А що до партизанів, то так воно і було, як ото кажуть. А що добріхують за моєю спиною, того не знаю. Возив я партизанам ружжа, і ще дещо возив, і від них теж привозив гостинці. Такі гостинці, що як вибухнуло на Майдані, то лише позаторік останній німець з неба впав. Так високо його підкинуло. Гвожу та вожу, коли перестрівають троє їхніх під Собакаревою горою.